aren tenore adogu, miten tenore ahobeki erran, turismo bizkategen hendugu goizuntan ipaheuskalえriko Bozka, ehrenu guziak pasatu hasi bukatuko dugu, eh eh oh, ah Becca minutu, enburuan 6 garren eremua aipatuz patriko gaitak beste aheada benarekin, boz garen eremua baionain guruko berriako eki ere mundege baina hasiko gira Laugarren haute eskunde ere muarekin, unek hartzen baitzitu basen abarre, Siberoa, Azparnet, Abearneko Zatibat, uh, urtaz mintzatzeko, gure lankidea, Jozo Bidart, Egun Egunon! egunon. Aipa dezagone, berba, oai diputatu zena, Jean Lazal, berri zere dena gainera, bere lana, bere kokapena, pixka bat uh, labur biltzeko, zer ten alginuke? Eben, Jean Lazal, berriz presentatzen dela, bi beraz, eta e, deputatu demoraldi pasaturik beraz, berriz ere presentatzen dela, duda ondiak izan ziren azken momentu hartio, president hautezkundetan presentatu baitzen, eta azken momentu hartio beraz e, zer erabakiko zuen, e, diendeak dien eta igurik dute, eta erran behar da, hala ere, Jean Lazalek e, ukan duelar Akasta heinbat boska eremu mu horretan, hor president hauteskundetan eguneko eh, amazazpi nun baitan, eta horrengatik eh, pentsatzen dut, eta la ere elementu importante izan dela, eh, diputatu bosetan presentatzeko. Eta bere diputatu lanean, diputatu funtzioan, ezagir nola baloratzen alda egin duena, azken urtetan? Ebe, giaean hainitza agertu dela komunikabideetan eta komunikabideetako agerpen horiek e, heinbattian jenden egi egin arazteko, beste heinbatian hogeitztzen gira ere kosekreba bat egin zuela, biharno kaldian zen enpresa bat txiki arazteko. Baina egia da ere demora berian, hori hainitza gertu baita eta bere bere pegia eta bere egin moldea zonbait e, aldiz. E, eta aldiz doziren serioski haintzinarazteko eta presentzia laneko presentzia asteko bai jendekilan eta e, gauzen lortzeko ez dela hainbeste ondururik ageri. Hala, beraz, berriz aurkesten dela, hala ere parean baditu hainbat autagai, zoin litaizke hori autagai serio senak pare, bere parean. Orduan, erran behar dugu, amalabotagai direla, eta duela bosturte komparatu, zeste la diferentzia hondirik, orduan amairu baitziren. Orduan, parian gertatzen eta orkesten direnak, duela bosturte ere agertu diren batzu a, badira. Orduan, Jean Lazalen parian, bada, Robert Barrei, komunista, e, duela bosturte ere orkestu senat, bai eta ere majoxibar unp orduan, eta oaile republikan eta Anita Loppe, ehatxe bai, eta izenean, beste, beste autagai frango ere badira, hor eta kolore berdinekoak, duela bosturtekoak, Horai e, izenak aldatu balima dirare, ala nola beraz sozialista alderdia. Franchoamaitia ez da gehiago bainan orda Bernard Uturi. Bernard Uturi oloroniko hausapesa izana eta erran behar da sozialistek biharno kaldian ala ere pizu ondia dutela. Eta Bernard Uturik ere batez ere, zeren eta badu esperientzia hana eskualde hartan eta e, entzun dugunez, frango apreciatua ere baita biharno kaldian. Ergan behar da sozialistk eh, sekulako zafraldia bildu dutela prezia hauteskundeetan eta horrek ondorioraukan lezakela baian, ergan eh, behar da ere jo eh, presoa bakotsaren eta hautagai bakotsaren eta indarra edo bederen ezagutza eh, maila ere biziki importanta dela, boska eremu hauetan. Parian uh, ere izanen dira, hor joan uh, den aldean agertu ez direnak, hor uh, buru berriak ere badira, dira, lorain txospe udeikoa zentrista, oai hartio etzena, baita ere, uh, duela bosturte etzena, horaino biztandena, agunt alderdi berria baita, anmarcheko beraz-beraz makonen uh, aldeko alderdi ortakoa, Loik uh, Korreje, Mainan hau ez da, eskualdehuntakua, baijonatik eldu da, beraz, baijonako militar bat, beraz, presentatuko dena, makronen, izenian. Aipatu behar dugu ere beste berri bat, Melanxonen aldeko La France enzumiz taldeko aldeko Didie Baienz hor izanen dela. Eta konduan hartu behar da, preseski, uh, uh, Melanxonek sekulako emaitza onak ere egin dituela departamentu osoan eta baita ere boska eremu mu untan. Beraz, uh, parrean uh, izanen ditu uh, jende frango eta biziki eme, uh, uh, maitza edo ondorio tinkiak izan ditazkela uh, pentsatzeko da. Osda zurekin uh, bukatzeko hautez uh, kunde eremu hortan zoin gai ikusten duzu biskat diferentzia egiten alduena edo jendea a hunkitzen alduena bereziki. Dudarigabe laborantxarena e, importantzia haundia ukanen du, baina bai eta ere, eta ekonomia mailan ekonomia mailan eta e, sozial arloan, e, hor desberdintasun haundiak badirela e, jendeen artian, e, aberatsak beti aberatsago eta e, aberastasunen eta hontasunen errepartizioa nola eginen den, eta zer proposamen egiten den pretseski xailortan hori ere, biziki importanta izanen da. Eta dudarigabe eskualegi partean, zeren eta boska eremu hortako erdiada eskualergian, eskualerri barnekaleko errietan ere, eskualerriari buruzko gaiak ere importanteak izanen dira, eha txe baie karrakastaukantzuen eremu hortan euneko e, amalau nombaitan eginez, eta ikusiko hori ere, e, zer, e, zer maneretan konduan hartua izaneden, jakinez, urte hauetan eskualerriari buruz ere, gauza frango gertatu direla e, jenden interesa Pisturik, bai bake prozesoa, bai eta ere instituzio berri bat sortu dela eskualegiaren zat. Uri guzia nola konduan hartua izanen den, ikusiko. A, jo Jo bidart, zurekin egin dugu, laugarren, boska ere itzulia, gehiago barren atzeko paradere izanen dugu. Euskal Iratiek ezta bai da batzu antolatuko baizitugu, berri gehiago izanen duzu ebisten dena. Ondoko egunetan, Jo Bidart, mil esker, eta Bai, bergisa. eta lau genetik bosga generat goaz baionanillu biddasune hiriburu bastida ja onkitzen ditue, eh? Bosga gen bozka eremuak eta uh, kolet uh, Kapde bi da orain arteko diputatua jotaz mintzatzeko zaitgu begiatik eki egimundiki egunan. Ego nabal, no. Beraz, eh, eki, bon, orain arteko gaia egin dugu, edo autetxia berkatu koletka apde biel, kokapena, beraz, beraz, eh, beresia da hor sozialistak, behinan macronistak hoge, badira, no, nola kokatzen da hor boskai remori? Beraz, anotzen bezala, eh, eh, azken egan eh, koletka apde biel da auta gaia sozialista dena beraz, eh, bere... Eh, lehiltzazeko lekoa txikitzeko, baina, e, behaug malau, autaga izanen dira, auktengo, auteskundeetan, bimina tamabia maino, bi gehiago, eta, oh, ikusi bat da, ben horat daitere, jantzien izan dako auteskunde kampaina, eta auteskunde, ka, auteskundean emaitzek, lehuzgajan autes ere, eragina hondia izan dute, eta jantziak e, estatuan e, bezala, e, behizik izatiturik e, izanen dira, aldehri guztiak, e, Borsgaren hautez uh, bakutikan ere. Um, aldehri susterestako auta gaietzenen da, errope ere aurkeztuko du. Janssen uh, zuniz, menan sonen uh, aldehriak, baditu baina aldehri komunistak ere aurkeztuko ditu uh, nahitza de 3010ako, um, auteskundet, ere uh, elkarekin ziren. Udeik ere aurkeztuko ditu uh, auta aurten, eta de hori atxumanen dugu Bosgaen hautez uh, bakutian ere, aldehria berztaleak, Frente ere badu uh, auta gaiak, De Bulla France ere aurkezten da, Pascal Lezeri erekin, uh, eta beraz, ara, uh, aldehri zerrenda haundi bat badugu eta biziki da ikustea bozkanola banatuko den. Zerrenda maiten aldugu, eh? banan-bana, behitenleak ezpanin baitu lezagutzen uh, auta gaiak, aldehri uste lestatik uh, da, La Republikan Marche, beraz, uh, Macronen, uh, Mugimenduaren zat flokans lasek uh, izanenda, hori baihurekin izan da konnegociazioen uh ondorioa, ideitik idugaldi Bayonako autetxea, beraz Bayonan aldere suskaitze zerbait uh, baduenan, eizagero zeiladen ikustea behozek zeeragin izanen duen legibiltzak ekoetan. Legepiblikean aldehdiaren zat durriti, uh, ah, ipatu zen, zilbi durriti Bayonako autetxea ere, azkenan kajolin ustale izanen da, ez da ezaguna, uh, eta horrek eragina izan dezakea inizitan pertsonaren zat dozkatzen dutelako mm. jendea inizek naiz eta aldehdiari garrantzia eman. EH Lohan zarudan azketsuko du uh, aurten ere, bimigatama bian bezala, ea jotatik Lohan Marten izanenda, eta ipatu bezala, beraz, Frank Zantzumitik badu bere auta gaiaz egin izpaz, aldeheri komunistak ere, uh, du, de jibaz izango da uh, aldeheri komunistakoa, horro pekologi beraz ekologistek ere tibopatiaz, beraz hori kusten adere Uh, aldehdietan autagai handan bat uh, mm -hmm. auzkeztin dela eta bostka askibar jiratoa izanen dela. Frentenazionalak uh, Jean-Michel irakzat, hori da departamenduko uh, uh, Frentenazionaleko burua, eta debu lafaz aldehdiak ere beraz, uh, eskuinun dugean uh, este uh, autagai bat, Pascal Lezeri aukestu uh, godu hori bineetan abian uh, eta ondopi bat dira aldehdi batzu edo gutiago uh, ikusten direna orte guztian zehar, aldehdian iman istaz orkestuko da boskagen autos batutzean jorra barriak izanen doa utagaia yuter aldehdia, beraz batzuk ezagutuko dute trexenditza autoskuneetan François Lino eh, orkestu eitzen beraz eh, buklarri pibilikustot dela, zato kastagiarik janai eta jomen doimo edo, duamo edo orkestuko da orren orkestu izenean, eta azkenik eko aien dituriko aldehdiaren izenean ere, kahima garridi Hora, uh, horiek ez dira biztiki ezagunak eta pentzotekoa da aski maitza palak lohtuko dituzela, mm. baina bo, edo zer gertza editeke, beraz ez ez dago niñor kanpo datu lehen itzuri hain zil. Hala, hau eta bat lehen itzuri horretan. Ha ere, Kierrimondekiz, dira gai garrantzitsuak boska hortan, muo diferentzia egiten dutenak? Be, biztiki zeinada uh, ne urtzea eta nik uste dut uh, aurtengo auteskundetan inez behinogaiago frantzia mailako hauteskundeak uh, uh, izanen girela. Mm. Uh, ikusitugu presidentetzako auteskundeetan nola manatu diren uh, bozak lehen itzulian uh, be, lau auta gai bat ziren nokia biztiki uh, urbil, Frente Nazionala Macron, uh, Mélenchon eta Fonsua Fion, emaitza hoien undutik Ez lija da, eh, eskuinaldean ere badira zekulako eta gauk egun ero ustez tejonkan agusiena da, legibilitzarroktan ega Makronek eh, lortuko duen gehiengo parlamentario bat, eh, edo gutxiengoan geldiktuko den eta koabitazio bat eh, ere man behar duen aintzina. Obat zekaitu duteko, koabitazioen eman duela, eskuineko eh, jendea sartu delako berekin eta lehen ministroa LZ Piblik alderrikoa delako. Baina, e, berantzionek be, egiten duen apustua didez hori e, litzateke, e, ahalik eta auta gai gehen e, pasabi gehen intzurira, babesa keguziaren badesa lohtu eta nolaz baitere, lehi biltzajaren didez e, gobehearen hildo e, politikoa ere e, be, aldatzea eta irautzea jontz. Beraz, nik uste dut, hori dela zinez, e, auteskunda hauetan e, eman goguen ahbatza, beraz, zintzaren, ahen zotxioekonomikoa izanen litzateke. Gero e, dudarik gabe tokian tokiko gaiak ere bat dute zerikusia eta oh, boskajan autos bakutian, betxe biztaren daiteke gai bat, ekonomiak ere hartzen du uh, berilekoa, zer publikoak ere aipatzen dira. Baina, uh, ez ari du ditzen horiek uh, uh, dutenik uh, eginen uh, jokoa uh, autos bakutian. Uh, oradik, Ara, eh, piskat zukera ipatzen zero, auta gai macronista initz eh, badirela, tan ikustu dut hori dela interesgahena ikustea. Nok eginen du macronen alde, eta nok emanen dio oposizio bat, izan eskuinekoa edo eh, eskezekoa, eta badirudi oposizioa letik gehiago eskezeko jendea izanen dela oposizioa. Eker mundegi behriako kasetaria, mil hori eginik, bos garen boska ere muka, eskertzen zaitugu, eta egun hon bat, desiatzen? Berdin, ikan unsatzek ere. Eta gure itzuliaren ahunt bukatzeko, seigarren boska ere mua. Aipadez agun, unek hartzen du, ara horokorkia, aipatzeko miarritze, go lapurdiko erri zena eta errobiko erri elkargo zen hori, piskat ere hori. Eta horren aipatzeko, goizeder, taberna media basketak asetakoa, egun honu arauk zegegenena beraz orai artio uh, Silvia Naloz sozialista zena diputatu txerrerraiten alda hori beskat egin duen legealdia zola nola kokatu dan zelan egin duen? ba oroitarazi berda lehenik Silvia Naloz eh, diputatu eh, postu horretara iritsi zela eh, Michelle Alion Magiren eh, kontra aurkeztu zenean Eta beraz, lehen aldikotz, aspaldiko partez, ez dakitian lehenagotik izan zenez, e, ba, diputatu sozialista bat, zegoen, e, segarren, e, hautes horretan beraz, e, beretzat froga bat izan da, e, legialdi hau, eta, e, ba, erraten alda, e, dosier zonbaitzutan argiki e, aritu dela lanean, e, gatazkaren komponbidean, Euskararen Arloan ere eta, eta gero Sudmin eta polako bon, Sudmin e, e, beraz e, meategi e, eta horiek hortan e, or ere lanean aritu da. Beraz e, ikusiko guian hori e, aski izanen den e, eskuineko e, hautesbarruti horretan berriz e, e, tokivata txikitzeko jakinik eta e, Alderdi Sozialistak krisia hondi bat e, bizi duela momentu enten amonek euneko sei ukan baitzuen presidenzialetan, eta orain zaila dute berriz batzea sozialistak, baitira holand, waltz edo alderdi hortako tendentzia hortako jendeak Makronen alde doazenak, eta besteak ezkerrekoagoak amonen aldekoak aloi ustu gipiskat tendentzia horretan zen, hamonen egin Are hori. Hara, da bere lekoa txikitzen, nori ikusten ditutu, nori izanen ditu aurkari seriosenak gune horretan? Ba, eh, eskuinak oitura edo gaitu, ba, horretan presente izatea, eh, ikusik ogu, maiderra goztegi, elek autagaiak eh, ze indarrokanen duen, eh, BOS barreiatze horretan uh, lehendakaritzarako haute eskondetan ikusiugu hainitz barreiatu direla, laudoetaldetan nagusitan BOS-ak. Beraz, hala uh, ere, uh, donioen oitzunen eta miarritzen, uh, Fionen uh, uh, BOS-kazaleak hainitz izan dira, uh, garaile izan baita. Eta beraz, ikusten dugu, lur eskuineko lurretan gabiltzala, segarrenean, Baina makronekiro bazi du eta askotan ten, tendentzia izaten da hautesleek indartu nahi izatea, e, irabazi berri duen e, lendakaria. Beraz, hor aurkitzeaitu gera hobestautagai batzuk, beraz AMX eta e, Modemak e, elkarrikin aurkeztu zutenak eta UDI eta gero ikusiko dugu Elejek ze tendentzia duen ian austura makronikiko edo lege batzuk bozkatu, baina ondorioz bereisteko bat, batzuek eta besteak zaila da, eta zakigun nola bozkatuko uten hautezle gainera bada hor e, e, datu ez ezaguna, oraindik e, amigorena eta buruk nahi baitute Makronen e, linea nagusia edo e, e, linea ofiziala defendatu eta batzorde, etika batzorde batek berdu erabaki nokukango duen lekori. Hor, abertzalek, ezkerriko abertzalek, azken autoskundetan, bai municipalak, bai departamentukoak, izan dituzte gorakadabatzu, gola purdiko gune horietan, behar behar nekalderago ere bai, hor, ehol batukaiten aldute ehatxe baikoak, perioetxe bergian txartekina. Ba, ez diakintasuna hondi horretan, zer ez, e, ikusi dugu e, departamenduko bozetan pilotxerrien e, txarten e, auta gaitzak e, arrakasta ukan bigarren itzulire eritsi ziren, sorpresa izan bazen ere, hainbat e, ba, urteren lanaren eta presentziaren frituak izaten altzen ondorioa. Eta aldiuntan e, zailadaena da hautes e, e, zerrenden, hautesle zerrenden euneko amabikakotx bosta lortu bardutela bigarren itzulira joateko. Horrekarra arra nahi du euneko amazazpim ezortzi e, e, bozen arabera, eta asko da, usugora da, bigarren itzulira joateko. Baina ikusiz, e, bai e, sozialistek eta bai elek e, talek eta ikusten dugu seigarrenean e, modem, almaxek, e, ze pataskak dituzten, ba ez da bazt zertzen ahal uh, bigarren itzulean uh, izatearen. Zertabegna, erra bukatzeko, um, boska ere muochtan, um, gai bat, edo kampainan gai bat, um, importantzia haukaiten alduena, zerrektan ikusten duzu? Nikusten dut, hor, uh, uh, gai... Uh, Lan, lan kodearen gaiak izaten aldira garrantzitsuak, bo Makronek hori ez herri baitu lentasun gisa, eta ezkerraren eta artean hori da beristen izten duena berbada e, a, paisaia politikoa e, Makronen lege liberalak. E, eta gero ba, segarren barrutian etxe biztitza oso garrantzitsua izango da, eta gero ba, abertzalek eta nahi eta nahi ez besteek, Testu ingura ikusita, gatazkat, Euskararen gaia ere ekartzen aldute. dute. dekta begna, mileskeak, eta pasagunan. Eta eustaz,